Холодної, вона ж пане гетьмане у казанах, як наварили її ще в Луцьку, вже задубіла, не вколупаєш? похопився Оливка. То, може, вогнище розкладемо? різко спитав Наливайко, аби по вогнях видно було усім і Литвинам, і полякам, що ми вже є тут. Оливка без слова підібрав поводи, розвернув коня до ялин і погрібся до війська. Шийка, похвалений наливайком, витягнув шию в рівні з гривою ризі і зі щербатого зуба застрибав камінчиками словами. «Пане гетьмане, Шийка уже придумав, як без вогню розігріти на холоді кашу. Давайте виставимо її на сани, а козаки нехай обдихують казани. Стануть наші хлопці біля казанів кружка, і кожен нехай дихає та дихає на мідні боки. От каша нагріється без вогню, ще й запарує». А може, ще й закипить. Ну, як, пане гетьмане, я придумав. Придумав ти якове добре, та перед тим, як козаки задихають на казани, скажи, де ваші зі Степаном коні? І хто ваших коней, шикає голубку, диха обдихує у цю хвилину тепер? Підпрягся до наливайка жбур. Червоні шичені вуса спалахнули ще червоніше. Він зірвав з голови шапку, зірвав з голови чалму, що в нього була під шапкою, і засвітився до жбура посрібленим чубом. «Ти бачиш, яким я став, коли вкрали мого шийка? Як мене обдихало сивиною? Ти бачиш?» «А кажеш...» Шийка знову одягнув чалму, а шапкою став протирати віди вуса. «Я, пане Гетьмане, все розповім вам...» що з нами трапилось у Слуцьку. Лиш Петро хай не слухає, раз він такий. А я й не збираюсь, – уже образився Іжбур. Ото й не слухай, хотів би я подивитись, коли б цигани вкрали у тебе куріпочку. Та мій куріпочка втік би до мене із того світу, – запишався Петро. Ти думаєш, мій шийко не втече? От побачиш, ось як у ми підійдемо до замку, то мій шийко від циган накиває копитами і сам відчинить нам у досвіта слуцьку браму. «Чим?» – примружився жбур. «А хоч би й ногою, – не розгубився шийка. Або головою. У мого шийка що голова, що ноги, Як в мене руки, от який у мене кінь». «Був, був та загув». Шийкою перемняло і очі його закліпали. «Пане Гетьмане, скажіть Петрові, ви не дрочився, бо я розказувати не буду». «Як не хоч, то й не треба, ніби я тебе ніколи не чув». «Чув», – нахилився сідла до шийки Петро. «Тоді чому зачіпаєшся?» – відхилився від жбура шийка. «Я зачіпаюся». «Ну добре, я зачіпаюся, а ти?» «А я ні, ти перший почав». «Я – ти». Тоді я поїхав, і вкрай ображений жбур від'їхав куріпочкою за ялини до війська. Та недалеко, з першою ж ялиною, він притримав повіддя, аби послухати, що ж все-таки з шийкою та медолизом скоїлося у Слуцьку, бо як воно так, обидва хлопаки не питущі, а в притерлюжилися без коней. З задоволеним поглядом шийка провів куріпочку в хвіст. Подивився, ніби у дзеркало, упромите зорями небо. Поправив перед небом на голові чалму, за тим одягнув ще й шапку, тим же задоволеним поглядом причастив наливайка, шостака та мартинка, і почав розповідати, як про найзначиміше в цю мить у світі. Саме була неділя. Приїхали ми у Слуцьк. Коли тобі глянь, а там, того прядива, на базарі – гори. Прядиво на возах, прядиво на полудрабках, на чортопхайках і, як у нас, на розвальнях. І хомути. Хомути на землі, на деревах, на тих сябрах, що їх продають, і на тих, хто їх купує. Навіть на дітях, на їхніх шийках – маленькі хомутики, аби дітки вже вчилися запрягати маленьких лошаток. Подивилися ми з Степаном, що на базарі прядева та хомотів більше, ніж людей і коней, та й собі думаємо, що нам робити. Ми ж то зі Степаном приїхали не за хомотами. Про циган, про циган, Якове, не забудь, не забудь, бо забудеш, нагадав шиці Степан. Про циган я не забуду, бо їх було на базарі як реп'яхів. І всі ворожать, усі гадають вони, аж підскакують. А що з бідних сябрів за те ворожіння візьмеш? Та нічого, хіба що прядивом та хомутами, та ще хіба вициганеш, як у низку грибів. А тут якраз нагодилися з кумами ми. Циганки, як угледіли нас, то так, як були з хомутами на шиях і срібними сергами в вухах, Запахкали люльками і в квітчастих спідницях бігом до нас, а попереду них з хомутиками на шийках, з голісінькими позенцями котяться-перекидаються циганчата. Не встигли ми із Степаном і оговтатися, як циганчаточка вже на нас. Повилазили нам на плечі, галдикають і лоскочуть, вуса мені обсмикують, нишпорять по кишенях, Злякалися ми з Степаном, і давай хто куди, бо обдеруть і роздягнуть. Степан, бачу, почорнів кожухом за корчму, а я жупаном до замкової стіни. Нарипую валянками під стіною, а сам тим часом рахую на тій гармати, гармати та гаківниці. Обіг по колу Яслуцьк, набігав 12 гармати 80 гаківниць, і обгавканий собачнею знову прибіг на базар. Аж бачу, як з другого боку дохекує мій Степан і теж дванадцять гармат. Підбігаємо ми до саней, аж ні циган, ні мого шийка, ні Степанової голубки. Здиміли наші цигани і наші коники з упряжжю, і мішок із харчами, і верета. Самі лише з прядовом сани. А чому ж ви, як тягнули на собі злуцька сани, обізвався споза Ялини жбур, то хоч би прядово з них поскидали, все таки легше було б. А й справді, Якове, сказав Мидолис, чому ми його не скинули ще на базарі? Забули, бо якби не забули, то через луги у ліс не тягнули б, похитав вуса Машийка.